În cincizeci mari m-am obișnuit cu filmul. După aceea, în toată vremea am fost la mănescire, nu am mai văzut filme. Poate din când la televizor, la cineva, dacă întâmplător eram acolo, dar unul ca să nu am văzut. Am un mic articol scris despre el în rusă și spune că regizorul care a făcut filmul, dacă regizorul e Pavel Lunghin, zice că el a vrut să facă o predică cu mijloacele moderne filmografice și asta și este. Dar m-a spus, zici, ce, ce înțelegere adâncă, pe mine totul m-a impresionată în filmul ăsta, firescul filmului, desfășurării lor evenimentelor, felul cum jucau, cum spunea un alt pe care îl cunosc, mai dar ăștia actori au fost sau sunt călugări adevărați? Se pare de altfel că Asta care a purtat cruce la sfârșit, eu, se pare că acum devine monac, a intrat în mănăstire după filmul ăsta. Și nu m-ar uimi ca mulți să intre în mănăstiri. Nu că neapărat asta e chemarea fiecare, oia, e mare deosebită călugăria, dar, într-adevăr, înțelegerea atât de adâncă, ce m-a impresionat. Am că m-a trăznit cu filmul ăsta. Am văzut câteva filme americane, cu viața lui Hristos. S-au văzut de curând și al lui cu viața lui Isus, și lui Mel Gibson cu patinile lui Hristos. Ceva mai bune decât cele pe care le văcea Hollywood în anii 50, dar catastrofe. Aproape că mai gros mi s-a părut Zefirelli care, deși cu mult mai multă maestrie decât al lui Mel Gibson, dar neînțelegere totală a schimbat și povestea și știu. Ce mi am plăcut în filmul ăsta este înțelegerea dânga lui Pavel Lunghi, dacă el e vinovat, ca să zicem așa, a vieții duhovnicești și cum a putut să o predice, ca să luăm lui, să o predice pe ecran. Ce extraordinar joacă toți ăștia! Ce mai impresionat este nimic sentimental, niciun abuz de artă filmografică, să zicem, cum ar face Hollywood, Aproape cel mai mult m-a izbit scena asta ultima cu îndrăcita. Am cunoscut un caz cu îndrăcită și am recunoscut multe gesturi, expresii și faze. Așa este. Dar nimic Gândiți-vă ce face Hollywood din fața aia drăgălașă și toată povestea asta. Dar de la început până la sfârșit, nimic sentimental. Dar, că trăire, trăire puternică, adevăratul, cu într-adevăr este o predică cu mijloace filmografice. Un lucru care îmi plăcea la, că l-am mai văzut filmul ăsta, l-am văzut de două ori deja, asta a treia oară și de fiecare dată descoper lucruri noi. Hai să începem cu povestea, o poveste extraordinară. Aproape că nu vine să cred că e inventată. Un tânăr care în criza aia în război se împușcă, își împușcă șeful, în nebunește, explodează, îl aruncă în aer vaporul, să o și nemți și el e salvat de mănaș. M-a impresionat încă în filmul ăsta că nu explică foarte mult. Este un absolut minimum de informații și informație fotografică. Și informație scenică, și culoare, minimum, și muzică, minimum, Este un minimum de informații. Dar o bogăție nesfârșită de, nu știu, de trăirea și de ce după nici altfel. Pânărul ăsta salvat de după aia, din 42 care în 76, spusese apără pe ecran, război, famălui, în 1942. Mai serviu, zice, mânăstire, 76. Nu spune care, unde, nimic esențialul numai, și recunoști prin mijloace filmografice că e același, tot cu focul, se ocupă cu cărbunele, tușește și într-în înainte să înceapă filmul propriu-zis, pocăindu-se, pocăindu-se la nesfârșit în toată ființa lui și cum avea să spună la sfârșit că păcazul l-a urmărit întreaga lui viață, nu poate să-l uite zi și noapte. Începe filmul ce vezi pe bătrânul ăsta, acum, în 1776, tot la aceeași treabă, cărbuni, foc, dar acum pocăința lui a făcut că Dumnezeu poate lucra prin el. El de mândrit nu se putea mândri că îl apărsa păcatul, dar cuvântul lui Dumnezeu, însuflările lui Dumnezeu le primea. Și ați văzut cum a zis văzut pe unul, bea altul, în diferite forme, luându-și, asumându-și viața asta de aparentă semni-nebunie, vedeau că nu era nebun, ca unii nebuni în Hristos sunt mai uh, extremi și mai greu de pistez, că sunt oameni harului. Aici nu era, nici asta nu era extremă. N-a încercat să impresioneze Pavel Lunghin, dar uh, impresionant cum de-a lungul viețului păcăința, la nu nu neînțeles lui, că și de ce eu. De ce prin mine lucrează Dumnezeu? Păi, tocmai de-a putea să lucreze prin El și El nu se mândrea, nu-și pierdea mântuirea, nu-și pierdea contactul cu Dumnezeu. Ca asta este ce ne pierde mântuirea într care printr-o tâmpenie, o mândrie, deci eu mândrie, o tâmpenie, până la urmă, cei păcate, tâmpenie, o chestie care te desparte de Dumnezeu și calte la lucruri mari pe care vrea Dumnezeu să ți le Și-și Contrastul acesta tipic de vieți mai extreme în Dumnezeu, cum am citit la mai mulți simți, cu chestii ca zi, cu tânic, cu catastrofe, cu tot fel de chestii, cum știa traversează viața, dar la sfârșit, nu putea muri, deci nu mai pot trăi, dar nu pot nici muri acolo pe insulă. Și pe deci, cerea lui Tihon, credea că era mort, credea că era cu Dumnezeu, simțea că îl iertase, dar ea și cerut să facă ceva. Și ce s-a întâmplat? În străinul și între în cine? Tatăl ăsta, Amiralul cu fata îndrăcită. Și Amiralul era cine de decât Tihon Petrovici, pe care l-o morise și nu l-o morise. Cum a rânduit în lucrul ăsta ca să, nu știu, o fi povestea lui Pavel Lunghin, sau fi luată de undeva, nu știu. Dar este tipic de cum lucrează Dumnezeu, cum știe Dumnezeu, să ducă pe om unde trebuie și la... La sfârșit, și zice Zica la română, cine râde la urmă, râde cel mai bine. La sfârșit se mângâie, cine se mângâie, la sfârșit se mângâie cel mai bine. Și îl mângâie Dumnezeu cum nu s-ar aștepta absolut nimeni. Aude de la drăcită, că tatăl ei e Tihon Petrovici. Nu i să vede și ce îngeri cântă inima mea. Și tot asta frânge nimic spectaculos. Doar foarte adânc trăit și foarte intens. În articolul pe care l-am citit, spune că filmul a avut mare succes că a fost dat în astea concursurile astea de filme, A luat premii în Austria, până în Australia, am mers în Canada, în celelalte locuri și nu mă miră, că și din pom de vedere al fotografiei și regiei și totul este, nu știu dacă se poate mai desăvârșit, dar genial, nu mai desăvârșit, genial de simplu și genial de izbitor. Pavel Lunghi zice că el a vrut să arate în predica lui trei căi de măjuire. Anatolie, care l-a în în când a crezut că l-a omorât pe capitanul și după aia se vede că și-a asumat rolul de trăsnit și și-a asumat viața cea mai crăpădită în mănăstire, dar cu cea mai intensă pocăință mergea pe insulă Adesea și se ruga, se ruga, până când cădea acolo jos. Mi-aduce aminte un pic de povestea Maria Egipteanca. Igumenul, starețul, filaret, și el tare binejucat. Zice că în el a vrut să arate omul cu credință simplă, ca un copil, direct, fără niciun moft, cu toate boacănele pe care le poate suferi omul naiv, s-a îndrăgit de cizmele alea frumoase și de cerga aia minunată, ce nebunul le-a făcut prasă, vreodată, foc le-a aruncat pe mare. Și aici cred că, dacă am vedeați, s-ar putea să depistăm mai mult simbolistică, foc și apă. Vici un sal trecut ne prin apă și prin foc și ne-ai scos la odihnă Da, stare-ți Și eu, Anatolii, zice, da, sunt un om tare rău, ne-așa. <laughs> și da, nu mă supăr, din condres, mulțumesc! este să nu fie stalesc și să fie mai curând un zăborât, un pustnic. Pustii mi-a dat Dumnezeu șansă. Stare-ta a rămas, dar cu Anatolii i-a dat o să își trăiască o adevărat, să crească credința, să-și vadă neputința și să trăiască ceva din pustnicea pe care și-a dorit-o, vădit sincer, naiv, dar sincer. Și asta a fost a doua cale de mântuire. La a din ce în ce mai mult pe Anatolii. dar de la început îl iubise pe Anatolii, înțelegea că era, da. nu era doar un țucnit. Pe treia cale de mântuire, Iov. Se pare că actorul care a jucat pe Iov, da, v-am spus la început că este călugărește, dar s-a călugărit. Iov ne reprezintă mai bine pe noi. Da, da. El zice, e omul care vrea să facă toate de săvârșit, dar să-și primească deși și steluțele și toate pentru asta. Și peste tot, vezi că îl supără tot ce multar, că nu se spală pe față, că nu vine la timp la slujbă, că nu știu ce, că nu știu cum, tot ce e în regulă, apoi îl zgârie și nu rapsă, nu știu o clipă. Cărușul ăla la rufe, că era, nu te am picioare, câtea rufe de pe jos, pe toți. E conștient că are cultură, a citit, întreabă, a citit scriptura? Doamne, știu știu pe de rost, dacă a ați citit, numai a fi pus aici econom. Și totuși Dumnezeu știe și care asta o să o cinstească. Minunăția a fost cum la sfârșit. Dar reiau un episod înainte. Când ne-am clans, s-a ușa și l-a provocat așa și eu, pe semne, nu-l iubea deloc, asta bineînțeles că era cel mai regulă. dar știa că staretul iubea și începea să se dea bine cu stareț. Și dar nu-l Și le-ntreabă Anatoliu, le-ntreabă, ai citit? Da, am citit, știu Scripturile, le știu pe de rost. Și mândru așa, le știu. Zice, deci, iartă eu, am uitat, pentru ce Cain l-a omorât pe fratele lui afel, l-a atins exact punctul? Slav, niște-au vrut să răsune, ce de mine, îți de mine. Mai târziu zice, ce are nevoie de tine să-mi imunitește păcatele mele? Deci era conștient de păcate. Nu era doar mândria care era în El, Era și altceva, o calitate pe care Dumnezeu, că a scos-o la egală și a scos-o prin Anatoliu. Cuvântul ăla despre Cain a făcut pe toți trei să se pună pe rugăciune. A ieșit o mică tensiune între el și starea Sarețul s început să se roage, v am început să se roage și Anatolii continua cu rugăciunea. lui. și am a măzgâriat cu una, cu două și pe la la și provocați, dar la sfârșit, ce frumos, ce smerit, ce iertare, ce iartă-mă și pentru Cain, și pentru Clanța murdară, și pentru toată, și celălalt. Îmi pare rău că nu, știu, rusa, în, nu întotdeauna era destul de bine tradus când fiți și acolo. Dar nu nimic. putem să le uităm pe toate astea, zice, îi răspunde eu Domnul să ierte. Și își cere și el iertare și cu cât de sinceritate își cere iertare unul de la altul. Într-adevăr, parcă nu era, parcă e nu un film, parcă este realitatea unei vieți într-o mănăstire. Și toți s-au iertat unul pe altul și un lucru care îmi pare rău că a fost prost tradus, când zice lui Tihon Petrovici, Anatolii, zice, iartă-mă. Și ce zice iertat să fii. Nu, în rusă zice, de mult am iertat. Și acest de mult am iertat, să nu mai zbiți, fiindcă cu puțin în de pe insul, se rugă, Tihon, Tihon, zi ceva de Dumnezeu pentru mine. Iartă-mă, simt că m-a iertat. Simțea că era iertat. Nu a arătat Dumnezeu că Tihon era în viață, dar simțea că a fost iertat, dar zicea totuși nu mai pot. Ajută-mă, fă ceva, ca să poată muri. Și uite cum a făcut Dumnezeu lucrul. Dar cred că dacă am vedea de 20 de ori, descoperi de fiecare dată ceva mai mult în filmul ăsta. Și pentru mine, i-am trăit în apus în majoritatea parte a vieții. Și cunosc și ecranul, cunosc și prăvăliile, cunosc viața și mentalitatea. Pentru mine să văd un film în care să se facă semnul crucii ortodox, în care să spună, Domnul Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miliește-vă că în care de zic că psalmul mine veci, e așa o o, dihnă, o fericire aș spune. Normal nu mai am chef de mult, mai am chef să văd filme din când din când mai văd unul, fi că altul se uită la un film sau sunt e așa. În general, din toate filmele se poate scoate ceva. Am văzut câteva filme și clâmpei de filme de când sunt în România și din toate s-a putut scoate o lecție, foarte interesante și vine să zic că acum în postmodernitate s-au făcut niște filme foarte interesante, foarte bune într-un anumit fel. Adică începe filmul să aibă niște tâncuri pe care nu le avea în anii 50, când am, mergeam eu mult la filme. Sunt mult mai adânci, se pun probleme reale, probleme ducomniciești adânci ale omului. Mă întreb dacă nu e, dar nu știu cum să zic eu creștea gândul în diferite locuri. Dacă nu e omul, redea lungul istoriei ajuns la ultimul impas și dacă filmul nu este un mod în care își poate, se poate exprima și sfârșirea asta a omului despățit de Dumnezeu sub diferite forme. Uneori am impresia în filmele americane sau așa, uneori nu știu dacă îți dau seama cei care produc filmele despre adevărata problemă, dar dacă adevărata problemă, în vitrigirea de Dumnezeu, răbufnește din foarte multe din astea, o astăzi vine de Numai de curând am observat în Evanghelia unde Hristos vorbește despre sfârșit, am observat că zice, când veți vedea, când vedeți ramura smochinului, lăvița, în mugurind, știți, arată este vara. Și zice, așa când veți vedea toate acestea, toate acestea fiind sute catastrofele înficoșitoare de care ne vorbește, când veți vedea toate acestea, să știți că aproape este lângă uși. Pentru prima oară de curând am observat că s-a făcut o renaștere în lume, în general, după al doilea război mondial, trecând omenirea prin toate tragediile prin care a trecut, o își pune probleme și începe o căutare. Și anii 60, mișcarea hippie a fost, propriu -zis, o mișcare duhovnicească. Dar n-au înțeles-o tinerii de atunci, de vârsta mea, și n-au fost, cum zice domnul, lucrător în secerișul acela. Și au rătăcit-o mai mult sau mai puțin. Dar ca mișcare mondială, care a fi avut un potențial extraordinar, a fost pierdută duhovnicește a rebufnit în copiii acelei generații, în care în anii 80, în anii stroică, anii când a început să cadă comunismul de mea, până când am venit eu în România în 93-94, a fost o atmosferă de mare renaștere duhovnicească, dar tot așa, aparent, fără destul rezultat. Îmi spunea cineva, un episcop, acum un grec, profesor în Universitatea din Atena, un profesor de geteologie, spunea că l-a oprit într-o zi în coridor un coleg de-al lui, un profesor, care era mai mult sau mai puțin ateu, și-a spus, Părinte, astăzi aveți răspunsuri legate că e vremea voastră, voastră a preoților episcopilor, a vremea bisericii. Și cred că nicăieri în lume n-au fost răspunsuri legate, Ne-am învrit regit, ne-am învrit regit, ne-am desfisfericit și ca omenire suntem, cred, în ultima criză, încă revin la pilda cu mugurele. Hristos zice, când veți, vedeți în mugurind smochină și toți pomii, știți că vara este aproape. Și deci, același care a zis Sfântului Filuan, țineți mintea în și nu veți mântui, ne spune că atunci când vom vedea, Tragicul ăsta, sușierile astea pe care le vedem deja în lume, vara este aproape și am impresia că și filmul ăsta e unul din lucrurile astea parcă înmugurește ceva în lumea noastră și poate cu asta aș încheia că da, trăim, pe departe vrem cumplite și cine știe ce o să mai vedem, dar la bune nu ne așteptăm pe plan mondial așa, toate pregătesc rele. Vorbeam de un cu un uh, românac, și spuneam, uite, televizorul nu știu dacă peste tot se face așa, dar cât eram în Anglia, n-am văzut ca aici în România, pe lângă veștile pe care le vezi pe ecran, ai două sau trei rânduri de vești, păi asta, părinții, frati și surori, asta e nebunie curată, ne nebunește, zăpăcești mintea omului, uite te uite de jumătate de la televizor, încearcă să -ți ții mintea pe ceva și după aceea încearcă să -ți ții mintea, rugăciune. Să nu spună omul că cineva anume asta nu știe ce face. Cineva anume asta lucrează mână-mână mână cu dracu. Asta pentru țineți mintea în iad. Însă noi așteptăm vara, nu iarna. Iarna e petrecută și mă interesează și în filmul ăsta. Picior, mă rog, să treacă iarna, că o să fie greu să sape o groapă monahilor când își vestea propria moarte și începuse să treacă iarna. Nu știu că ați observat în scenele următoare pițigoi care începea să cânte, să are peștelor. Bun, de acolo Vădic este la nord, Vădic e frig mai tot anul, era să căsăpadă, dar nu era toiul iernic pe semne când pământul era înghețat, înghețat. Și încă lucru interesant, revenind la film. Ați văzut muzica ca tot în film ce Zgârcită era, foarte puțin, câteva acorduri, care se repetau și te aduceau înapoi în amintirea ce se întâmplase. Te aduceau înapoi la scena tragicului și în Duhul al care trăia Anatolii. Dar la sfârșit, când moare, măbii cași de drumul. Acolo se cântă deja câteva răsunăți m terminologia muzicală. Nu numai acorduri, dar câteva teme care începe. Tema se desfășoară până la capăt, acum. Și cum termină filmul, nu stingându-se și apărând titlurile și actorii, și făcându-se o lumină prin care totul se termină. Asta predică. Adică, țineți minte în și nu de să deșdui. Moartea nu tragedie. Și el nu de moarte mai era frică. Așa cum, cum zice că îl cunosc personal. Pe cine? Pe dracul ăsta, <laughs> deci, care era în fată. <laughs> Probabil că cunoscuse personal, mă gândesc că atunci când era tânăr și era așa de frică de moarte, ați văzut că Tihon, când l-a văzut așa laș fricos, a scuipat, a vrut să îl de n-a putut a scuipat așa, scârbit de atitudine. Dar și Tihon a crezut mort și l-a iertat și el credea pe Tihon mort și își iertare și toate s-au terminat cu iertare. Muzica și-a dat tema muzicală până la capăt, frumoasă, aconioasă și totul se schimbă în lumină. De-adevăr, făcută au toată chestia și noi cam așa, ca monași, tema noastră este moartea. Da, nu, în sens, bună vicios. să nu ce simplu, mor și așa am povestea și părintele suflănii la Muntele Azul. moarte ca și viața? E parte de viața monaco Când zice, vrei să mori, să stai cu un coștiug atunci. Îți comandă un coștiug. Deci <laughs> o problemă. Moarte ca și viața. Dar să fie moarte Sfântă, zic, cu împăcare, cu pace, cu Dumnezeu, cu iertarea păcatelor. Sunt mai mulți lucruri, au putea tot vorbi de astăzi, cum îi vindeam la împărtășanii copilului, să stea să împărtășească. n-am văzut că cine era serviciul și ce pute în apă și smulge copilul din barcă, trebuie să împărtășească, dacă nu s-ar fi îmbolnăvit de nou. Da. Eu cred că și actorii au fost catehizați pentru că n-ar fi putut juca așa? așa în acest film dacă n-aveau habar de viața mănăstirii. Da. Da. Că parcă nu s -a actor, da, parcă sunt. parcă a da, sunt. Parcă sunt. Parcă Și cu astfel de frumos cu personaje până la urmă. Da, cinci personaje. Și celălalt un Păi era și greu să vățească mai multe personaje. Care <laughs> ne Cine a te putut să rolul dar? Și rolul de o intensitate deosezită. Până la urmă, cineva care e foarte bun căutător ne va și spune Pune. poate într-un viitor cine actorii. Da, poate. Da. Da, nu știu că articolul ăsta ar fi... vorbea de mult, să nu am rețin, că nu trebuie rețin mult acum. Stai, cum și am apăsat? Petru Mamonov, mi se pare, care a jucat pe Anatolii. El a fost un cântăreț într-un grup de, -asta de rock, se pare, în Rusia, în tinerețea lui. Da, cu siguranță, sau adică sunt